Підштохуваний цією вдячністю, Свірчинський відповз у тінь стосу залізобетонних плит. Заховавшись за ними, він мав час розвернутися. Довкола Охайна до ладу складувалися контейнери з сеглою, цебри з піском та цементом, труби. Томаш вирішив перечекати в цьому товаристві до вечора. Найголовніше зараз було десь примостити своє потовчини до півсмерті тіла. Свірчинський обстежив труби. Скидалася на те, що лежать вони вже давно, бо нижні ряди були закидані ґрунтом, з якого пробивалася молода травичка. Навряд чи стануть вони потрібні сьогодні, принаймні ті, що лежать при землі. Свічинський заповз до труби і, як це згодом не вдавалося йому дивним, майже відразу заснув. Прокинувся він надвечір, десь за годину до заходу сонця. Біль у нозі вгамувався і давав про себе знати тільки тоді, коли Свірчинський притискав бедро до труби. Дочекавшись сутінків, Томаш вишпортався зі сховку і, ховаючись у тінь, пошкутильяв у напрямку довгого двоповерхового корпусу неподалік від будови. Знайшов великі скляні двері і деякий час спостерігав за ними. Ніхто не проходив через браму і здавалося, що поблизу немає жодної живої душі. Але коли Світчинський наважився зайти у корпус, одразу ж зіткнувся з гуртом людей, які трьома колонами злагоджено крокували довгим коридором. Томаш мало не розпластав своє тіло на стінці. Пройшли повз нього, навіть не класнувши зубами. Устиг зауважити, що вбрані в сині ідеально чисті однострої чоловіки мали чим відрізнятися один від одного. «Зомбі! Вони на мене не реагують!» Я ж не введений у їхню програму. Рушив коридором, звернув за ріг і побачив двері, які розчахнулися, випускаючи колону зомбі, вбраних у сірі спортивні костюми. Долаючи страх, Томаш лише трохи посунувся, щоб дати їм пройти. Минуле його, мов, порожнє місце. Світчинський обережно прочинив двері і зазирнув середини. Це був великий зал, прошитий упоперек, Незліченними рядами шафок. озирнувся Нікого. Підійшов до одної з шафок. У першому ряді ряді потягнув на себе двадцята Були не замкнені. За ними на гачку висіла синя уніформа. Не роздумуючи, Свірчинський скинув свій одяг і запхав його під шафу. Раптом до гардероба марширувала бригада зомбі у спортивних костюмах і, мов на відкритті Олімпіади, Віялом розгорнулися якраз у тому ряді, де Свірчинський ще не владнав свої справи. Томаш злякано притулився до шавки. Просто перед ним став чоловік, якому Свірчинський не міг сказати «Привіт, Вася, це, мабуть, його шафка, засмучено подумав Свірчинський. Був час просити вибачення. Зомбі довго не розмірковував і боляче вдарив Томаша в живіт. Поляк сихе квапнув. Перед тим, як зігнутися поперед, устиг зауважити, що всі зомбі синхронно простягли руки для того, щоб узятися за клямки дверцят і відчинити свої шавки. Міг заприсягатися, що побачив здивування в очах зомбі шавку, яку він блокував своїм тілом. Чоловічок навпроти ще трохи постояв, ніби роздумуючи, а потім скопився за голову і тяжко сів на підлогу. Інші зомбі синхронно передягалися, би нічого не сталося. Поки Томаш розмірковував, куди сховати своє оголене до нижньої білизни тіло, біля поваленого з'явилися два вбрані біле санітари, поклали бідолаху на ноші і понесли геть. Усе це тривало хвилини три-чотири, а Свівчинському здавалося, що минула ціла вічність. Нарешті зомбі однаковими рухами натягли на себе однакові спецівки і злагоджено рушили до виходу. Колона скидалася на щербату щелепу. На місці, де мав бути зомбі, подоланий Свірчинським у двобою за шавку, зяяла пробоїна. Томаш похопцем убрався в синю уніформу й кинувся на маючи намір вчинити наймудріше, що можна було зробити в цій ситуації – заповнити собою вакантне місце в колоні і злитися з оточенням. Свірчинський вибіг у коридор і, завернувши за ріг, ніс у ніс зіткнувся з велетом. Ледь утримавшись на ногах, Томаш не йняв очам віри. Зомбі, удвічі більший за нього, опинився на долівці. Не впав, як падає людина збита з ніг, а схопився за голову і повільно сів на підлогу. Так самісінько, як і попередній, виведений Свірчинським із ладу ще в роздягальні. Мов два джини з пляшки біля потерпілого виросли санітари і винесли на ношах нерозхоме тіло. Я, мов зайва фігура, вдавно... Записаній шаховій партії, подумав, наляканий своїми агресивними діями Свідчинський. І з ними не можна потоваришувати. Їхні порожні черепи не витримують найменшого розходження з програмою. Томаш ретельно ухилявся від зіткнень із зустрічними зомбі. Ті, хто на будівництві, мабуть, запрограмовані оминати перешкоди, задав він робітника, котрий обійшов його, мов колоду. Минувши ще одне розгалудження коридора, Свідчинський потрапив до залу який, судячи з запаху, правив за їдальню. Не було тут звичних столів, ні начиння, ні страв. Довгими рядами гніздилися автомати-годувальники, з яких зомбі через шланги заправляли свої нутрощі чимось на кашталак пасти зі слабким запахом м'яса, цебулі і ще чогось такого, чого Свірчинський не міг пригадати. Але дуже тим не переймався, бо порожній шлунок бурчав йому, Скористайся, такої халяви потім може і не бути. Томаш уже було подався до вільного годувальника. Аж раптом прикра думка залишила його без надії пообідати. А якщо Шредер разом із травою вводить до організму зомбі-стимулятори чи якусь іншу погань? Свідчинський ковтнув слину і з ненавистю подивився на опасистого зомбі, котрий поруч із ним, задоволено плямкаючи, видоював шланг автоматичного годувальника, просто собі в вчерово. Бузький серпек місяця, мов милий вісник з того людського світу, зазирав у вікно. Томаш здивовано дивився крізь шибку на скверик, засаджений квітами, по якому колоною, мов арештанти, прогулювалися вбрані у сірі спортивні костюми зомбі. Свірчинський відвернувся. Очі. Ледь помітний вираз подиву і смутку в зіницях. Очі, які намагаються щось пригадати, «Мій пацієнт» – опізнав хірург. Доброді, ви мене пригадуєте?» – тихо мовив Свірчинський. Повіки зомбі дрібно затремтіли. «Я вас оперував. У вас повинен бути шрам у низу живота. Хочу спати!» – по дитячому калічачі слова про зомбі. А неблагана програма скерувала його тіло в колону, що шикувалася на вечірню прогулянку. «Верніться! Я прийшов по вас!» Зомбі озирнувся, і Свірчинський аж затримтів від його приреченого погляду. Потім рухи зомбі знову стали автоматичними, і він злився з сірою масою своїх одноплемінників. На нього слабкіше, ніж на інших дії Шредерова програма, подумав Свірчинський. Приєднався до зомбі таких, як у нього, синіх одностроях. Довго прямували коридором, а потім вийшли на ліфтову платформу. Свірчинський не міг порахувати поверхи, але спускалися вниз під землю і досить довго. Двері розсунулися і не встиг Свірчинський отямитися, як зомбі, розсіялися в різні сторони. Томаш роззирнувся. Він був у приміщенні, де працювали сотні рук, зібрані в єдиний кулак чиєсь волі. Це був цех, де комплектували вогнепальну зброю. Верстати, машини, м'язи діяли злагоджено, без жодної похибки, неначе годинник що миті, підкоряючи силі натягнутої пружини, виконувався рух якось одного коліщатка цього складного механізму. Ніхто не звертав на свірчинську увагу, і він, не криючись, подався вздовж конвеєра. Усе це було схоже на містику, і мить йому здалося, що цю виставу навмисне для нього влаштовано. Цілком виразно почув приглушений сміх за спиною. Ручка озирнувся, поруч стояв юнак, і через рівні проміжки часу виконував одну й ту ж дію. Насував кришку на корпус пістолета, якого періодично подавав йому конвейер. Після кожної операції він мав 15 секунд на відпочинок і якось безнадійно опускав руки, а очі його все дивилися на те місце, де замить мала появитися деталь. Як тільки вона потрапляла в поле його зору, хлопець простягав праву руку по кришку і... Притримуючи лівою корпус пістолета, складав елементи докупи. Навіть складки його синьої роби збиралися в одному місці, настільки його рухи повторювалися. Вибачте, оце ви тут сміялися? запитав Свірчинський упівголоса. Юнак здригнувся. Конвеєр подав чергову деталь. Рухи зомбі знову стали правними. Хлопець виконав заплановану роботу опустив руки для 15-секундного перепочинку. «Я хотів би вам допомогти. Чи можете подати якийсь сигнал, що мене розумієте?» Свірчинський почекав, доки конвейер ще раз пересунеться. І вже хотів було рушати далі, аж, о, диво, білява голова хлопця повернулася до нього. Мав виразні сірі очі, і сльоза, справжня людська сльоза, висіла на його довгих, гарних віях. «Мамо!» – забелькотів юнак. Зовсім, як мала дитина. «Мамо!» Томаш сполотнів. Це була межа. Край його витримки. І, не контролюючи себе, він схопив хлопця за руку і потягнув за собою. Конвейер скерував так і незакладено кришкою зброю далі. Світчинський швидко йшов повзігнутих над конвейером зомбі. Юнак не впирався і слухняно дріботів за ним, не забираючи своєї руки зі стальних лищат Томасової руки. Мав інтелект кількомісячної дитини, проте цілком достатній, щоб протидіяти закладеній у мозку програмі. Свірчинський блукав довгими коридорами під землі, не знаходив виходу. Мав єдине бажання – вивезти юнака з царства Аїда і ковтнути з ним свіжого нічного повітря. Хлопець помітно ослаб, і скоро в нього підкосилися ноги. «Усе», – подумав Сверчинський, – «я перевтомив його мозок». Сироокий скопився за голову і замер на долівці. Томаш відійшов убік. Як він і гадав, тепер діло було за санітарами. Ті не забарилися, і скоро тіло його єдиного товариша зникло в лабіринті. Повз Свірчинського прийшла колона зомбі у синіх одностроях. «Цікаво, хто викликає санітарів до попсованих мною зомбі?» – думав Томаш, крокуючи за ними. «І чому мені дозволяють безкарно їх псувати?» Коридор закінчувався широким майданчиком, від якого у різні боки йшли розгалуження. Зліва підчинилися стулки автоматичних дверей, і звідти вийшла людина. Так цілком нормальна людина в домашньому одязі і капцях на босу ногу. Ніхто, крім Світчинського, не звернув на неї уваги, бо, напевне, програма не передбачала звертання уваги на Людвіга Шредера, якщо б він ненароком з'явився на фабриці. Від несподіванки Свірчинський зупинився і, доки роздумував, чи не підійти до господаря чим на з ним привітатися, Шредер рушив коридором у протилежний бік. Томаш важко підійшов до дверей, звідки хвилину тому, мов привид, виник Шредер і став їх досліджувати. Окрім того, що двері не відмикалися, не побачив у них нічого незвичайного, але йому пощастило знайти поблизу нішу, де якийсь мудрий майстер, припасував коробку з кабелем електромережі, витягнув з підошви черевика ніж, сховався в ніші і став чекати. «Минула година».